Спецпроект Українського радіо «Авторські читання» перед мікрофоном Ніна Герсеменко. Сьогодні завершуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірка Мензатюк Як я руйнувала імперію. У книзі йдеться про останні роки розпаду Радянського Союзу очима 13-літньої дівчинки, київської школярки Яринки. Усі події 80-х, разом із й трагедії тоталітаризму, розповідається через сімейні історії головної героїні. На канікулах Яринка приїжджає погустювати до рідних на Буковину. Тож з одного боку, книга Зірки Мензатюк захоплюва повість про життя під Підлітків на вакаціях. Пригоди, сварки, примирення, перші побачення. А з іншого, ці підлітки стають очевидцями, як рушиться радянський молох-моноліт. Перші акції спротиву, перші сині блакитні стяги. Сторінки повісті Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаємо. Воскресаємо І ось настав той день, якого я боялася і чекала з несказанним нетерпінням – день Рухівської конференції в Чернівцях. Орися подалася з дому рано-ранесенько, бо мала зустріта на вокзалі коломийських рухівців. На автобусній зупинці на нас чекали хлопці, обидва як близнюки в чорних рокерських футболках. «Дівчата, я маю такий запис!» – похвалився Ігрек новеньким плеєром, який купив за власні гроші, зароблені в колгоспі Пісня німецького року гурту «Скорпіонс» «Йой, рятуйте, люди добрі!» Вдавано перелякалася півоня «Рок я не витримаю!» Нас урятував автобус на Чернівці, що саме зупинився Слухання «Скорпіонячої музики» відклалося Коли ми добралися до вокзалу, міліція нікого туди не пускала. Перед зачиненими дверима товпилися знервовані городяни. Вони ж би не знали про дірку в огорожі за станційними будівлями, про яку знав Ігрик. На відміну від них, наша четвірка успішно просочилася до залізничних колій. Перон заповнювала суцільна сіра маса. То сіріла міліцейська уніформа. Серед неї тільки де-неде виднілося вбрання звичайної. Громадян. Орисина блузка ясніла, мов сонячний промінь. Помітивши її, я сховалася за газетним кіоском. Міліціонери походжали пероном, усі з кийками при поясі, які недавно з'явилися в їхньому спорядженні. Жвава бабуся, схожа на софрониху, поглядала на кійки, мов сорока на кістку. Хлопці, а чого ви всі з парасолями?» «Га?» – питала вона міліціонерів. «Та ж дощу не буде. Погода ясна». «То бабцю не парасолі, а кійки, демократизатори, щоб упроваджувати демократію в наші голови», – пояснив бабусі якийсь робітник. «Та я знаю, що вони з кійками. Я спеціально питаю їх. встидаються, відповіла бабуся і знову перейняла міліціонерів. «Чого ви, хлопці, всі з парасолями, га?» – міліціонери відверталися, вдаючи, що не чують. Аж ось загуркотів, зашипів спиняючись поїзд. У вагонах відчинялися двері. Пасажири, що приготувалися до виходу, здивовано витріщали очі на заюрмлений міліцією перон. Біля одного вагона сяйнуло жовто-блакитне полотнище. Міліція кинулася туди. «Наказуємо згорнути прапори, сховати націоналістичну символіку», – загриміло згучномовця. Щинилася штовханина, полотнище непокірно хитнулося, а далі зникло придавлене тлумом міліції З дверей вагона майнув ще один прапор, здійнявши нову колотнечу В самій її гущі біліла орисина вишиванка, то моя тітонька зустрічала коломийських рухівців А далі сталося те, чого я найдужче боялася Міліція оточила рухівців і попровадила в вокзал. Орисю провадили з ними. Я з ополу рвонула до неї, але наштовхнулася на міліцейську шеренгу, що перегородила перон. «Орисю, чуєш? Орисю!» – зарепетувала я. «Куди їх забирають? За що заарештували?» – заскиглила я. «Ніхто нікого не заарештовував. Нема чого здіймати галас. Їх повезли до конференції у будинок політосвіти», – мовив чоловік, що походжав перед шеренгою, пильно придивляючись до людей. Коли рухівці від'їхали, міліція забралася з вокзалу і зворохоблений народ потягнувся на тролейбусну зупинку. Потім ми довго товклися під будинком політосвіти, чекаючи закінчення конференції. На вулиці стовбичили різні люди, може такі, як ми, вболіваючі, а може перевдягнуті кагибісти. Міліції теж не бракувало, але вона нікого не оточувала. Ми з поглядали на зачинені вікна. Що там діялося? Чим завершиться? Дівчата, послухайте мій запис, не пошкодуєте. Знову нагадався Ігрик. Він увімкнув плеєр, і з нього полилася гарна щімка мелодія. Серу Здивовано перепитала Півоня. Рок, але не важкий метал. Я стала перекладати слова, а Ігор мені підказував. Набережною Москви ріки я йду до парку Горького, слухаючи вітер перемін. Майбутнє витає в повітрі, вітер перемін дує просто в обличчя. Ураган, що вдарить у дзвін свободи. Я вражено глянула на друзів, пісня була про нас, бо це ми чекаємо вітру перемін, чекаємо урагану. Легкий повів торкнув мої розпашілі щоки, ще не вітер, а радше зітхання теплого повітря, але мені здалося, що й воно несло зміни. Саме зараз тут, за сірими стінами будинку політосвіти, формувалося щось нове, повне пориву, як паросток, що пробиває асфальт. Слухали Скорпіонс, поки не вивчили пісню на пам'ять. Рухівці не виходили. Міліціонери нудилися, ховаючись від сонця у куцей затінок під обстриженими кленами. Півоня і Микола подалися купити якусь їжу. Ми з Ігриком лишилися удвох. Я не наважувалася підняти голову і глянути на ігрика, бо тоді він побачив би, що мої щоки палали як макі. Часом здається, що нема на що сподіватися. Але все одно сподіваєшся, втон мені, сказав Ігрик. В кінці вулиці замаячили півання з Миколою, тому я поспіхом спитала Ігрику, коли я поїду, будеш до мене писати? А ти до мене? Ми перезернулися, і мені на душі потеплішало. Деякі речі існують самі собою, і неважливо, говориш про них чи ні. Щось неназване і невидиме пролягає від людини до людини. Між мною і Греком воно теж пролягло, бо він – мій друг, наворожений зорями. Тільки як же довго ми розминались одне з одним. J -J Півоня і Микола принесли пиріжки з капустою, і ми гуртом ум'яли їх. Знову слухаючи скорпіонс і ловлячи вітер змін. А далі на вулицю висипали збуджені, розпашилі рухівці. Вони опинилися у живому коридорі з міліції, який вів до тих же автобусів, у котрій їх пакували на вокзалі. Проте міліцейські шеренги вже не здавалися такими моторошними. Рухівців тепер було багато, з ними на двір вилетіла гарна пісня, яку я ніколи раніше не чула. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Правди не сховаєте! гукнув перехожий з протилежної сторони вулиці, а сам гукнувши, сховався між людьми. Нас побачила Орися і напустилася зі сваркою. Ви чого тут? Ще й на вокзал приперлися. Лізете куди не слід? Ми приїхали на мітинг, боронилася я. Ага. Самого ранечку, шукаєте біди? Та що з вами вдієш? Раптом розсміялася вона Знайдіть там діда з бабою І тримайтеся з ними Мітинг мав відбутися на співочому полі на околиці міста. Наша четвірка добиралася туди своїм ходом, тобто пішкарусом, бо тролейбуси враз перестали ходити. Доблесна міліція робила все можливе, щоб на мітинг, крім рухівців, ніхто не потрапив. Ми то йшли, то бігли, до співочого поля дісталися захекані і спітнілі, зате майже не спізнилися. Мітинг щойно почався. Промовець повідомив, що на Буковині створено регіональну організацію Народного руху України, і Майдан відповів обережними оплесками. На сцені цвіли синьо-жовті прапори. Мабуть, рухівців в тому і возили автобусами, щоб ніде в місті не майнув український стяг. Промовці говорили про найгостріші проблеми Чорнобильську радіацію, Чернівецьку алопецію, про утиски української мови і культури говорили гостру, неприховану. Правду. А народ усе прибував. На співуче поле, мов би, текла жива річка. Рідні, дорогі мені люди, дарма ще незнайомі. Між кронами дерев за сценою замайорів плакат, який писали ми з Орисею. Спасіба партії родної за дітство з лисою головою. Серед людей почувся сміх. Міліціонери кинулися зривати напис, але не могли досягти. Хтось легкий і спритний. Зачепив його високо-високо, майже до самих верхів «Поглянь, поглянь!» – штурхнула мене ліктем півоня. «Фіалка зі своїм Чернівецьким!» «Підійдімо ближче, я хочу на нього подивитися». Ми гусачком посунули між рядами. Біля фіалки стояли Орися, Василь і довгов'язий хлопець в окулярах. Дуже худорлявий, дуже кучерявий. Товариство, це ж революція, принаймні її початок, радісно говорив він. Панно Фіалко, пам'ятаєте вірш Павла Тичине, адже це оживає течининський золотий гомін. Поет, точно поет, гаряче зашепутіла піваня. Ха, панна фіалка, от чого вона носилася з тичиною. О, панно інно, панно Інно, я ж казала, якийсь дурбецело. Фіалченка Валер не видавався пришелепуватим навпаки, то був доволі симпатичний юнак, і звертання панно звучало гарно. І грекові воно також сподобалося. Ага, піймалися брехунці. Це такий у вас пікнік? Раптом почулося позаду мене. Лишенько, баба з дідом. Я аж вуха прищулила, очікуючи на прочуханку. Але наразі обійшлося. Дідусі бабуся стали вітатися і знайомитися з Орисиними друзями. Це Віктор представила їм свого довгов'язого фіалка. На його грудях яснів синьо-жовтий значок нашого з орисею виробництва. «Я давно збираюся передати вам фотографії», – усміхнувся довгов'язий, потискаючи дідусеві руку. Він витягнув з рюкзака стосик знімків і подав дідусеві Той став передивлятися їх, усе більше дивуючись «Значить, це були ви?» – глянув він на юнака «Ви навіть не уявляєте, як допомогли тоді» «Та що там?» – махнув рукою поет «Ваш рухівський осередок спрацював блискуче, здзвонилися з депутатами, задіяли правозахисників Коротше – наробили шуму Зазирнувши на знімки, які перебирав дідусь, я побачила оточених мілітерів ліцією людей, позад яких видніла сільська церква. Так от хто фотографував здрапаченого горіха? Не Василь, а Фіал, поет. Мабуть, сьогодні був день несподіваних розгадок. Мітинг тривав. На сцену піднявся представник комуністичної влади. Товариші, Звично звернувся він до громади. У мене склалося враження, що в рух об'єдналися люди, котрі не бачать, куди їм йти. В їхніх виступах більше емоцій, ніж здорових слушних думок. В них бере гору озлобленість і нетерпимість. Я особисто пропонував записати в резолюції, що рух рішуче відмежовується від усіх антисоціалістичних, антиродянських. Сил, але це положення було відхилене То куди рухається рух? Годі брехати, геть з трибуни, почулися з Майдану. З несподіванки комуніст на хвильку замовк. Тоді спробував продовжити промову, але його вже не слухали. Люди кричали, тупотіли, свистіли, досить докерувалися, що вже і діти лисіють, ганіба, геть! лунало з десятків горлянок. Я теж кричала з усієї сили, аж лоскотало в горлі. — Панно Яренко, чуєш тріск? — нахилився до мого вуха Ігрек. — Га? Де? Не чую. — Тріщить Совдепія. Валиться! — Від крику? Ага, як мури Єрихонські. Єрихон? Єрихонські труби? щось біблійне. Так, звісно, від гучних звуків труб розвалилися мури Єрихона. То кричимо гучніше. хай руйнується. Геть, геть, кричала Йорися, аж зривався голос. Ніби щезла міліція, щезли кагибісти, списки для арештів і вся похмура, гнітюча совдепія. Навколо мене стояли вільні люди, і я теж була вільною, я хмиліла від незнайомого, запаморочливого відчуття свободи. «Де тепер моя мама? Ото б вона зраділа!» А з татом з'явилися, а вже ж це був день несподіванок і дивовиж. Вони приїхали з Києва прямісінько на співоче поле. Звідки ви дізналися про мітинг? Та Жорися подзвонила. Що діється? Господи, скільки народу! Торжествувала мама, майданом лився спів Ота гарна пісня про калину, яку співали рухівці під будинком політосвіти Її підхоплювали старші віком люди, а ті, хто не знав слів, бодай підспівували Що за пісня? Її склали рухівці, на всі боки крутила головою півоня Це пісня січових стрільців, пояснив фіалчин поет «А кто такие сечевые стрельцы?» Він не відповів, натомість теж підхопив пісню Виступали стільці січовії у кривавий тан Визволяти братів-українців з московських кайдан На кайданах спів запнувся, мов злякавшись небезпечної правди Проте за мить зазвучав ще гучніше А ми ж тіє московські кайдани розірвемо А ми нашу славну Україну розвеселимо, я прити Кисла руки до грудей, щоб угамувати серце, яке шаленіло з радості. Вітер змін гудів над нашими головами. коли сторінки повісті «Зірки Мензетюк», «Як я руйнувала імперію», читала авторка. Над спецпроектом «Авторські читання» працювали режисери Оксана Петрова, Костянтин Лаврентьюк, музичний редактор Вадим Церенко, звукооператор Людмила Будко. Передачі готувала Ніна Герасименко. На все добре.